Нам уже нічого і не страшно. Ти так вважаєш? Вона не відповіла. Розмовляти далі не було сенсу. Я відвернувся, взяв до рук валізу з одягом. Ще були зв'язані шнурком книжки, сумка з кількома тарілками, двома банками варення, недавно привезеними від батьків. Я повантажив це в уазик, виділений головою соду. Віднині я був вільний від минулого, Глорії, а відтак і від усіх на світі таємниць. Чомусь я був певен, що це саме так. Проте певність моя почала вивітрюватись, ледве машина рушила. Я мусив озирнутися і побачити Глорію, вона рушила слідом за машиною, вийшла з подвір'я і стала йти вулицею. Перечепилася об щось, мабуть, об грудки землі. Раз, вдруге, не в силі витримати, я відвернувся. Дорогою з роботи того дня зайшов до бару і до ресторану. Коньяк і горілка добре ніж мого язика. Руки стискали одну, потім другу чарку, третю. До мозку підступали уривки чиїхось розмов і просилися впустити. Все ж я знайшов дорогу до гуртожитку. «Хто ти?» – спитав чоловіка, котрий сидів на ліжку в моїй кімнаті. «Ваш сусід», – сказав чоловік, – «вже рік як живу тут». Я звалився на ліжко, сльози стали підступати до горла, душити, але я їх не випускав назовні, і раптом з жахом відчув, як тверезю. Роблюся геть зовсім тверезим. Мій сусід виявився працівником районного сільськогосподарського управління, крім кількох ознайомлюваних речень. Нам, як виявилося, розмовляти не було про що. Я встав і вийшов. Того вечора я навідався до замкненої крамниці господарчих товарів і до залізничної станції. Черговий був на місці. І буде віднині завжди, зрозумів я. Я зайшов до нього, і, на моє щастя, то був знайомець, який чергував тієї ночі, коли я приходив зустрічати Валерію. «Ви знову когось зустрічаєте?» – спитав він. «Так», – відповів я. «То був шанс продовжити сьогоднішній вечір, наповнити його». Ми завели розмову про особливості нинішньої весни, яка почалася з морозів. Далі нагадувала справжню весну, а тепер, коли справа підходить до травня, знову прийшов небувалий холод. Далі перекинулися на зростання цін, але незабаром я збагнув. Цей вечір надто довгий, щоб тратити його невідомо на що. Я послався на те, що мені треба до вітру, і вийшов. Я пройшов тихою вулицею, повернувся назад і, зрештою, вибрався на то, де жила Глорія. Потім я ще вертався раз і вдруге, і втретє. Вулиця спала. Може, пошукати крику, подумав я. Місто мовчало. Остання моя прогулянка нічною старою вишнею. Так воно і було. Я ставав частиною цього міста, хоч жити тут без Глорії не міг. А далі що? Сказав я собі і відповів – нічого. Якщо стара вишня мене вперто не приймала, то виходило, що все-таки віднині приймав її я. Ось і дорога до гуртожитку моєї нової оселі. Затемні вікна, проте не всі. Одне, друге, третє таки світяться. Котресь із них моє, але я ще не знаю, яке. Четверте травня. Вночі перед сном до мене прийшла мама. Ні, не прийшла, а я побачив її. Вона бігла, спотикаючись по снігу, яку горясно насипало вночі. Бігла, а я стояв біля вікна. Тільки далі все було не так, як насправді колись. Мама зайшла до хати, підійшла до мене і погладила по голові. «Тітку Марію вбито?» прошептав я. «Як і тоді?» Сказала мама. Мама дивилася на мене спокійним, лагідним поглядом. Вона, мов би, хотіла уберегти мене від того, що буде далі. Тоді ж давно в дитинстві погляд її кричав, а я затерп, щоб вибухнути страшним криком. Мама дивилася і дивилася. Її присутність була мені необхідна і водночас «Нестерпна!» «Хто вона насправді?» – спитав я себе і не отримав відповіді. Тільки мама стояла і дивилася, дивилася на мене, доки я не заплющив очі. Потім поруч із нею став суддя.